Так до Ахіла з благанням уклінним звертався Прямів син Світлосяйний, та в відповідь слово почув неласкаве. Не говори мені, блазню, про викуп, облиш ці розмови. Поки патрокла ще не настигла смертельна година, серцю моєму було й ще. Любо помилувать часом трої синів, Багатьох я, узявши живцем, перепродав. Нині ж тому не уникнути смерті, Кого мені прямо в руки віддасть божество Біля мурів оцих іліонських. Був би ти хто із троян, Чи тим більш із нащадків Пріама. Отже, мій любий, умри! І чого це тобі так тужити? Вмер же, Патроку, а кращий от тебе він був набагато? Що ж ти не бачиш, який я могутній, та ще й уродливий? Славного батька я син, і мати у мене богиня, але й на мене є смерть, і доля чигає всевладна. Буде то вранці вже чи надвечір? Чи саме опівдні хтось і до мене надійде в бою й відбере мою душу, списом ударивши гострим, чи з лука сягнувши стрілою. Мовив він так а у того і серце й коліна ослабли, Списа свого уронив і на землю осів розпростерши руки обидві. А же. Свій вихопив меч двогісічний і коло шиїв ключицю. Ударив аж глибоко в тіло, гострий меч вигнавсь Лікаон повалився на землю, нитьма і чорною кров'ю навколо земля обагрилась. Тіло за ноги вхопивши, у річку Ахіл його кинув, і, похваляючись, слово до нього промовив крилате. «О, ти лежи там між рибами! Будуть вони невідчутно кров тобі з рани вилизувать! Мати тебе не оплаче, опорядивши на ложі! Скамандр вировий твоє тіло в хвилях своїх понесе, аж у лоно безкрайого моря, граючи в плесах морських!» Із чорної вигулькне хлані риба, Щоб білим смачним лікаоновим жиром живитись. Згиньте ж усі, поки ми в Ілліон увійдемо священний. Я женучи вас, а ви, утікаючи швидко від мене, Не допоможе й потік вам, Що в вирі сріблястому котить хвилі свої, Хоч би і скільки, – Биків винесли йому в жертву і коней живими у вир йому кидали однокопитих. Всі ви загинете долею злою й заплатите в повні, і за патроклову смерть, і за чорну загибель ахеїв, що біля бистрих човнів, як мене не було, ви побили. Мови він так і розгнівався. Потік своїм серцем сильніше в мислях почав міркувати Богосвітлого, як би Ахіла змусити бій припинить, От Троян, відвернути загибель. Син же Пелеїв тим часом із списом своїм довготінним, Астеропея настиг віддать його прагнучі смерті сином той був Пелегона, якого на світ породили Аксій широкотичійний, і Акесамена, державця, старша дочка Перибоя. Він з нею з'єднався в коханні, Кинувся до нього Ахів, а той, гострі, два держачи списи, вийшов із річки назустріч уклав йому в серце відвагу Ксант у гніві тяжким за загублених воїнів юних, що вздовж ріки повбивав їх без жалю Ахіл прутконогий.